Pod naslovom, odnosno on nije naslovio negovi koji su radili o organizaciju, komentar obrađuje sljedeću selo a to je itibau It sunne otarkul beda, slijeđenje suneta i ostavljanje novotarija, mada je dio već toga već provukao, Naci to je sljedeće poglavlje o kojem govori, pa ćemo spomenuti što je što je uh, naveo u tom kontekstu. <tak> Kaže prenosi Jezid ibn Harun u svom mejlisu od tog tog ravije i tako uh, dalje do Džerir ibn Abdulaha o o ru'eti, o viđenju Allaha svonotala. Kaže riječi a قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تنظرون الى ربكم كما تنظرون الى القمر ليله u, u vašeg gospodara kao što gledate u mjesec mjesec la il til kada je noć znači gledate u, u noći u mjesec kada je mjesec pun faqala lahu rajul fi pa kaže njemu neki čovjek koji je bio tu na tom u tom druženju, u tom sijelu, ja, Ebu Khalid, ma, ma, na, hadel hadis. O, oh, Ebu Khalid, šta znači ovaj hadis? Upet neki telefon. Kali, fa, gadi, ve, harrede, ve, kale. Pa se on naljutio. Naljutio se, promjenio se, i rekao, ma ashbahak bisabiq kako ti kaže ličiš sabiru osobi imao sabir spomenšen govorimo o njemu kaže vo ahwajake ila mithl ma fu'ila bihi i kako ima kaže jake potrebe da se s tobom uradi ono što je urađeno sa njim teško tebi umai yedri kayfa ko zna kayfiyat toga kako se to dešavalo misli na ovo što je došlo u uh, da ćemo gledati u svoga gospodara kao što gledamo uh, u, znači, u pun mjesec, u, uh, u vedroj noći. <clears throat> Kaži, vome je džuzulehu en juđavize hadal qaud, eleviđa bihile hadis, kome je dozvoljno da prelazi granice, znači ovo govora koji je došao u hadisu, kako povešna, ovo je te kelime fihi biše imin tilqai nefsihi, ili da govori o sebe, o sebe, jel, o tom pitanju, ila men sefiha nefsa, oseb koje je pamet svoj izgubio, ostehafe bi, bidinihi, koje maložava svoju vjeru, i da se haditha na Rasulullah sallallahu, ale senat feb tebiu, kada čujete haditha od Allaho poslanika sallam selim, sledite ga, ola teb te, ola teb fihi, fe innekom it te ba'tu muhu, kaže, nemojte da, i nemojte, kaže, čujete haditha, sledite, ga, nemojte, dolaz sa navotarijama. Kaže, jer kada vi budete, kada ga slijedite, volem tu maru fi sel lemtum, i ne budete uh, raspravljali se, sporili se oko toga, kare sel lemtum, sačuvali ste se. Oim lem tefalu helektum. Kaže, ako tako ne budete u rade, propašćete. I tačno, ovo je, je haq i istina. Kada, kada se odvjeri, od propisa, kada se napravi filozofija, kada se počne uh, tumačiti ono što došlo u hadisima, mimo ono kako nam je prenešeno od prvih generacija. Ko je mogao bolje da od Ashaba, od Tabina, koje su učilo od Ashaba i Tabetabina koje su učilo od Ashaba. I zato ovdje što došlo ovoj priči, kaže kada je on njega pitao što znači to, Kaže njemu, ma ešbehekebi sabiju, kako ti sličan sabiju? O kome, ko je rič sabiju? Uh, to je osoba koja je pitala Omar ibn Khataba, pitala ga o garibu Kur'anu, znači o nejasnim ajetima u Kur'anu. Kaže, feđeledahu vaharame alihim muđalasetna. Pa kaže, uh, pa je Omar Adelana naredio, naredio, ili ga on lično, vi ćemo rivaite, uh, kaznio ga, da ga je istukao. Vidjet ćemo sa čime. I da se ljudi druže sa njim. Hata Jerđan Reji. svedok ne promijeni svoj stav, svoje mišnje, svoje ponašanje. Feletine Lehu Omer Bimođalci. Kada je promijenio se, onda je dozvodio da se ljudi sa njim druže i da kontaktiraju sa njim. E onda će na ovom mjestu on spomenuti priču od Sabira. Kisatu Sabira. Zašto je ona bitna ovdje? Što ima vezi ova priča koju ću spomenti. Kako kao što on kaže sam sam autor udekadio qisatu sabiga koji je kazio Zid ibn Harun disseid priča sabih osobe znači ta koja je žilo vrijeme Omar radila onu kaže ko spomni Zid ibn Harun za ono koji je pitao kaže majasbi sabih Allahu džakel e vahbjak ila, uh, ila mithma fule bihi i uh, kako ima uh, potrebe da se uradi sa njim stubom sa ono što uradi sa njim i uh, onda navodi ovde evo tavan navodi taj događa, do se idem, ne mu se iba, to kako je bila osoba, da je prepričan, prije ne spominem te rivajete, kako je bila osoba koja je puno zapitkivala o vjeru stvarima, koji su mu te šajbi, ne jasne stvari, i zapitkivala, iz koje se moglo nazgledati onda s nečim nekim novotarijom, s nečim neobičnim, s nečim što je neprihvatljivo. Znači ne prihvatio to došlo u ajetu, došlo pojede tumačenje, određenje stvari, tako treba prihvatiti, ne, hajmo dublje, hajmo ovako, što nije ovako, ovako i tako dalje. Pojenta je ovdje, zašto se navodi ova priča, zašto su učenjaci, a kidi navodi ovaj događaj Omera, kako se on podi podio prema toj osobi, da tu osobu kaznio. Vidjeti ćemo na koji način. Zato što ima ljudi među muslimanima, koliko ti njemu pojašnjavao i objašnjavao, njemu to nije malo, nije, nije Pardon, nije mu dovoljno nego baš da bio nešto za pritkeju. Baš bi on nešto ulazi u dubine, širina i ovo i ono. I naravno, a ti stvari počinje ta de, de, počinje devijacija. Jak so uh, i ona često mnogi ljudi ne može se izližda čovjek on razumije kaže stani kod ovou, tako, i idemo dalje. Nego neki ljudi ne, može ih, ne, mo, ne, može, ne, ne možemo ih razumjeti osim da dobiju po turu, da dobiju batina. Da se izlijeće sa udarcem da a, nakon što mu se pokrao objašnjeno i dalje udalje i dalje udalje u tome i tek kada dobije udarce kad dobije bataljon da ka, e eh, kad sasan tek sko sad mi je jasno sad mi je tek jasno ko ono kako dok ono, od nas bilo imao na izvaka je ovaj sjedniko budali šamar znači znači nekim osobama ne nema drugačih nema drugog lijeka nego ovaj način kao što je došlo kuranskom ajetu kada čovjek e, treba da e, izliječi probleme, posluša svoje suprugu, pa je posavi, je pa se odloži postelj, treća solucija da je udari, na način kako opisano, pisano. na koji način. Zašto? Zato što je ne možeš razumiti neke žene, ne istakve žene, znači, to ima nakakvih žena i to je rizik za neki. Ne možeš je razumiti osim da dobije e, batina. Jo na kado bi onda ono eh sad je jasno. Na znači, skontel je to granca, tu ne može i dalje, to je to. A prije toga znači uh, uh, važno nešto nejasno, važda je da se vrti, važno je da probleme. Uh, znači normalno, normalno isto sve je na, osnovno pravilo, nego to je jedan od jedan lijek kliše tog problema. A tako imaju ljudi ovdje u akideskim farmama. Znaš, kako ti njemu pešnjao i smjeravao ga i tako dalje, on ne razumije osim kad dobije šlag. E kad dobije on da kaže eh sad mi, je, sad, mi leglo, sad mi je, jasno. E tako je sa bigsa ponašaju. Pa će on navesti ove, ove, ove priče vizan za njim. Znači, za neke ljude je lijek, lijek da bude kažnjen fizički. Kaže, se Seyyid ibn se prenosi, jadne sa Biham Tamimi, iz plemena Tamimi je bio. Kaže, eta je miran mu'mini, došao Omer Omer radijalahu, Omer radijalahu Anu, i kaže njemu, ja miran mu'mininah birni, Uh, o oh, emire pravo viene obavijesti me an dhar uh, wad dhariyatiz zarva kuranski ayat <coughs> sura dhariyat ona tam kaže omer kaže to je riah kaže to su vjetrovi mislis kaže anisa mi je mete rasul uh, uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam je govoru maqultu kaže znači čuo to allahov pa ja to kažem dobro on asov da kare birni fel hamilati diqra šta to znači kaži, to se misli na sehab na oblak kad da nisi čuo da loho poslanika sa lancem ne bi nija rekao to njemu ne kaže pa dobro kad da mi reći šta znači fel muqasibati kaže to misli se na meleke da nisi znao čuo ču, loho poslanika ne bi to nija rekao pa kaže, je obavijese me fel kaže to su sufun Kad ja nisam to čuo laho poslanika, sufa mi se ovaj brodovi lađe, da to nisam čuo laho poslanika, ne bi to rekao. Kaže suma amr bihi fa darab fa duriba 100 saudi. Au darbame vesto. Kazati mu naredio pa je pa je bio kažnjen, kaže sa 100 bičeva suma jalahu fi bayti Zati te na redu da bude da bude zatvor u kući hata ida bara da, da abi kada kada bi ozdravio pozavogje taj zatiga darebe bihi 100 sauti okhra pa na redu pa 102 bi Shiva dobio kaže suma hamelo ala uh, qatbin koji je vuktabe ila ebi uh, Musa el ashari kaže a zatim je kaže zatim bilo naredjeno. Kaže da, se, da ga budu ponesu god na životinju, da. Način da ga pošalje Ebomusa Lešariku koji je bio u Iraku, protiroga iz Medine. Waharame alayhi mujalasate an-nas, zabranio je, naredio je Ebomusa Lešariku da se ljudi sa njim druže. Fa lem yezil kedal, ke nepersono i tako je bilo njegovo stanje hata, eto Ebomusa Lešarik dok ni došao Ebomusa Lešarika namisnik Omera Delahu u Iraku. Fa halafa bil iman mul pa se uh, ja, teškim zakletvama zakleo majidudin sin makane je jeduše kaže da je ono znači što je bilo kod njega prije te nejasnoće što mu nije bilo jasno ko Sabiga sad to ne nalazi ko sebe kaže fa kata ila ila umre bi khabare znači ovaj došao je njemu Sabig i zakleo se da je, da je ono što mu nije bilo jasno sad mu se razbistrilo sad mu je jasno Pa je on napisao Omeru obavijestio ga o tome, pa je Omer napisao je haluhu illa sadaka. Kaži, ja mislim da je on istinu rekao. Khalli bayna huwa bayna majal sadaka pustiga nek nek sada ljudi sa njim kontaktiraju. Otprilike znači prenosi ovaj događaj sa ovi strane kako se to desilo. Da ga je Omer radio na da bude bičevan, da je bičevan, da je protjeran u Iraku dok nije skonto da je, da je pogri, da je pogriješio u, u svom ponašanju. Uh, prenosi se u nekim rivajetima da je on kad je posle došla Fitna nakon Omara djelao nakon Osmana ot je kada je došla Fitna ona kad se desilo među ashabima kad se pojavili one sekte da su onda rekli Sabiru Sabir ajde sad jel' jesi sad sad možeš komodno pričati jel, sad, ovaj svako priča uh, svašta i šta hoće pa njima odgovorio zaista fino odgovor znači ima i vraća se kod istog Kaže, eddebeni omer, odgojio me omer, kaže. Odgojio me omer, s čime ga odgojio? Sa udarcem. Kaže, ja se više ne upuštam u tih stvari. Odgojio me na, na ovaj način da se više ne bavim ovim stvarima, ovaj, da sad dođe sa nekim tumačenjima, sa nekim novim stvarima, na otarijama i tome slično. Drugi opisovo događaja. Uh, prenosi se u rivajatu Hamad ibn Zeida i tako dalje od Halib ibn Zer e kaže uh yuhaddisu on trentus svoga oca uh Ra'itu Sabira ibn Asal bil Basra, koji je vidio Sabira ibn Asala, to je ta osoba u Basri. <clears throat> kaže ka einahu bayrun ajrab. Ličo je kaže na životinju kaže. Jiwul al-khilaq dolazi i kaže na na na, na, na, na halke na da se okupljale. Fa kullama jalesa ila qamin la yarifunahu ka god bisu uku ljudi koji, e, koji ga ne znaju, nadahum ahli hilqa ohra pozvala ih na druga skupina, druga halka. Azmate emirul mu'minin. Kažu to je naredba od emirul mu'mina Omara radijalahu anhu šta da njemu ne dozvoli da ulazi u halku da priča da kontaktira s ljudima. Također od Ahmed ibn Zeida se prenosi od Sulejmana ibn Esara da je čovjek iz Beni Temima, ukalo lehu se bi Sabih, na znači čovjeka isto čovjeku govorimo, kaže došao u Medinu kad je bilo su kod njega neki određeni spisi knjige, pa je pitao o mutešhabil Kur'an. Govori se o istom čovjeku, znači više rivajata. Pitao je određenim nejasnim stvarima koje imaju kur'anskim ayetima kad je Febela gazdali Komer pa je to do, došlo do Omera. Febela te i pa je poslao njemu. وقد عد له اراضين A kaže pripremi mu već grane od, uh, od palme, grančice, grane, pruteve. I to više, aražinto, znači više pruteva sakupi u, u, u jednu skupinu. Felema dekhale alay jalas. Kar kad došao konjegi sjeo kaže uh, Pitagomen ent kosti. Kaže, ene abdullah sabik. Kaže njemu, Omer, radijelom, kaže, o ene abdullah Omer, kaže, ja sam Allahov rob Omer. Summe ehva ilihi, fe džale jadribuhu bitilke la rađim. Kaže, pa, kaže, onda zamahanu pra njemu i počeo ga udariti, udarati sa tim, sa tim prutevima od palmi, sakupljenim prutevima od palmi. Fema zale jadribuhu hatta šedžah, kaže, udario ga toliko dok mu nije potekla krvić glavi džale dem jesilo alaviji pa moje počela krv da teče niz lica pa mu je rekao sabir kaže hasbuka ja amirul mu'min dosta je kaže dovonje o emire pravovjernik faqad wallahi zahaba allazi kontu ajdu fi rasi tako mi je laha odšlo je ono što sam ja nalazio imao u svojoj glavi odšlo mu je ono od tih nejasnih stvari od pametovanja filozofiranja zapitkivanja Pa onda prenosi u drugim rivajatima, od Abdel Rahmana Muhammed ibn Huseina Sulemija, da je čuo od Malika ibn Enesam, znači priča o Sabiglu je završena ovdje, pojenta ovdje, znači kao što sam malo prije rekao, pojenta u tome da neke ljude, da neke ljude po pitanju njegovog ponašanja, tumačenja, govora o vjeri, E, neke ljude ne mogu se zaustaviti na ono čemu se, na čemu jesu osim da budu ukažnjeni fizički. Naravno, ovdje je Omar Radijalahan, on je bio namislik, bio kalifa, on je to imao pravo imao je, imao je, e, i znao je kako to treba riješiti. Znači, e, za neke novotarije lijek je ovo što je radio Omar Radijalahan. To, e, to ne znači da bilo ko od nas sad može negdje na ulicu nekom nešto ne sliža, nekoj Pa ga on kaže, odgajam ga na omerov način. Ne misli se to, tako da će ima tvoj, svoj način, svoj sistem. Znači, ne može to radit ko kako hoće. Nego to ide osoba koja ima pravo da to radi. Naravno, govorimo u muslimanskoj sredini, ako je uspostavljen od i ako su, pogotovo ovdje govorimo, kada je ehl sunana u ima i moć u svojim rukama. Kaže maliki Benenes, preskočili smo lanas prenosilaca, kaže, i jako mu beda čuvajte se novatarija. Kila ja eba eba Abdillah kaže: "O ebu Abdullah, umelbida, šta su novatarija? Šta su uh, nautarije?" kaže. Ahlul bida kaže: "To su sljedbenici nautarija. Eladina je tekellumuna fi asma'i Allahi wa sifati." Kaže: "Oni koji govori o Allahu i imenima i svojinama. Kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. O Allahu govoru o njegovom znanju i njegovom kudretu, moći." da jesku tun amma sakta عنه الصحابه و التابعين kada je našutje ono o čemu su šutjeli ashabi i tabiini da nam navodi moder kod navodi u rivajetu uglavnom ovo je potvrđeno da da rekao Malik govori imam u Ismail al-Harawi usvikni za demu klam va ahlihi zatim prenosi od Abu Husajna khfaf a ono u rivajetu od Šafija radijalahu rahimehullah da je rekao Lian yelqalahul uh, abdu bikulli dhanbi ma khalla shirka ahabb layyin an yelqahu bi shay'in min al ahwa Allah jalla shanuhu sretni roba sa svakim grihom mimo shirka draže mi je nego da sretni sa nečim od ehwa od novotaria sleđenja novotara ono s čim došli novotari naravno ovde se misli na ove uh, akideske novotarije velike novotarije Uh, uh, ova, također ovaj rivajat je verodostan što se prenosio od, od Šafije znači misli se na novotarije ove velike devijacije i skretanja uh, također ono navodi rivajat od Abu Tahira uh, Muhammed ibn Fadla uh, do, uh, da je čovjek pitao Omer ibn Abdulaziza kaže Anši imen Yahva pitao ga je o on onim koji slijedili svoje strasti pa moj ono govore ilzem dine sabiji fil kutab wal arabi wal hama amma siwa zalik drži se onog na čemu na čemu je vjera djeci fil kutab djeci koja uči u mektebima onog što uči u mektebu wal arabi i kaže on čemu su beduini ostavi wal hama amma a ostavi ono što je mimo toga šta hoćeš ovinda kaže Također ovo navodi Heravijevu, Ismail Heravijevu, u knjigi Vemul uh, Kelangu Ahli. Znači, ono, uh, š, na čemu su to djeca, uh, vjera djeci koje uči? Znači, osnovno poimanje vjerovanje. Došlo tako u širijetskih tekstovana, treba u to vjerovat, prihvatiš i vjeruješ. Tako djeca, tako ljudi, beduini, ili kod nas, reklamo, seljaci, obični ljudi. Ostavi ono što je mimo toga. Šta je mimo toga? filozofiranje, pametovane, udubljivanje u nešto za što nismo zaduženi, treba se, da se zadužimo tome. Naći akida islamska je jednostavna. Ni ona nešto po da neko kaže ovo sado mi što izučavaš islamske tekstove. Znate li da ovo prihvatiš, da čujiš, da razumiješ i da slijediš to. A ne da sada iskopaš tako pa što je ovako, pa nije ovako, pa ovo, pa ovo, i tako dalje, onda hajde uporedi, onda vrać al'k se vratiš na knjige. Isan si iz kolasičara, znači ti postane akida, na kraj košte mnogima od njih, da su prekaživota govorili, kaže e sad ne znam više u što vjerujem. Ne znam više u što vjerujem. Na čemu sam? Jer toliko šubh Isan sebi nabacao po pitanju ovih mesela. Također u Rivajetu, kaže Ebu Abdullah ibn Havda, znači da od Hakima se prenosi da je rekao Ebu Havari kaže čuo sa Sufjan ibn Uyenu da kaže kulma wasafa Allahu bihi nafsehu fi kitabih sve ono kako Allah šano pisao sebe u svojoj knjizi fetefiruhu tilavatuhu wasukutan kaže tumačenje tog a šta da čitaš o tome i da šutiš o tome šta hoće da kaže znači dakle, ne otvaraj onu neki stvar koji su nejasne mutešabi neasoznačata ti sad iskopala to, pokušavaš shvatiti nisu to iskopali, ni ashabim, tabini ni sada je u ovog pa nemoj niti to kopat i da napraviš od toga belaj i da, da dođeš sa novo tabijom kao što su ovi došli, ove sekte koje su skrijene. Onda prenosi u rivajetu od haffafa kaže Seltu od, od veli divnim muslima, kaže Seltu je vzaja Sufjana Malik enesa. Pitao sam učenjaka vzaja pitao sam Sufjana teorija, pitao sam Malik i benenesa Anhadile hadis fisifat Ovim hadisma o sifatima Allahu i svoj wa ru'ya ideja na ahiranatu faqalu amiruha kama ja'a znači prenosi to onako prihvati i prenosi onako kako je došlo bez da bez ono kakva kakvoće je tih cifata i osobina znači znaš šta znači vjeruješ u to ne zadiri u to kako na koji način nismo to zadužnici niti ni se to od nas straži takođe imam zuhri Kaži imamul e ima fi asri bio imam i mama u svoje vrijeme. Wa in ulal ummah i oko učenjaka ummeta u svoje vrijeme. Ponavljao nisi to baš malo prispomeni kaže Allahu el Allah je nama pojasnio. Wa ala rasul de lag, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio. Wa alayna taslim ananama, je, ananama je da to prihvatimo, da se predamo tome što je došlo šerijata. O prenosi Bukharija u svom sahihu kao Qautehli, po njegovom govoru od, od Imama Zuhrija. Wa an baadi salaf kademul islam la yasbut illa ala qantarati taslim. O prenosi također u ove riječi prenosi Tahavija u svojom Tahavidskom poslanici. Kaže prenosi se od, od, od nekih učenjaka Salefa kademul islami, stopalo islama la yasbut nije čvrsto ili ala kantar teslim, osim na mostu predanosti. U doslovom prirodu. Odnosno, neće ti islam biti čvrst sve ne budeš predan onom što došlo šarijetskim tekstovima. Stvari, gajbane ne kopaj ne iskopavaj, jer tu ne možeš doći rezultata. Tu tvoj razum ne može prodrijeti. Obaviš nas po tome, prihvatamo to. I idemo dalje. Također, Ebu Tahribna Huzeime, Uh, prenosi od uh, Kethira ibn Abdelaha Muzenija, uh, a on od svoga, od svoga uh, oca, on od jeda, od, glavno od Muzenija, se prenosi da je poslanih strana rekao I hada din beda gariba osayudo gariba kema beda hatuba guraba, onaj poznati hadis kaže ovaj din je počeo uh, kao stranac, vraće se kao stranac i blago onima koji su stranci <kuh> Uh uglavnom na ovaj hadis ima dodatak Mokila ja rasulallahu men gorba rečena Allahov poslanici ko su gribi da dine yuhyun sunnet yoni kojivljavaj moj sunnet mi badi nakon mene uh bo yallimunha ibadallah i poučavaju uh, tim sunetima Allahove robove. Glavni point ovde je da znate svi ovi rivajati koji su došli kao dodatak ovom osnovnom hadijskoj, muslimom, ovaj hadijs bilježi muslim svom sahihu, da islam počeo kao strana da će da se vrati kao stranac i blago strancima, svi oni dodaci poslije koji su došli, ono, pa ko su oni, pa je opisano oni koji popravljaju kada drugi čine fesad i tako dalje, ili ovo odešle dosta oželjava i sunet, ili drugije verzije, sve, te, sve ti rivajati dodaci su došli u slabijim proda, predajama slabije iako i navodi mnogi čak i učenjaci Al-Popid da pa on navodi te ima gradio neku knjižicu malu napisao po ashnjavanju tog hadisa i tako dalje i bla bla sve što je spomenuto u tom kontekstu su slabi rivaje, svi ti dodaci slabiri varijeti uh, i ne mogu se čak ni na stepenil privatnih osme et neki učenjaci kažu jel da njihov značaj ispravno i da, da odgovara tom stanju opisu toga ko su mogli biti stranci i tako dalje. Uglavno da znate da je, znači imautim sve privatnih ima slabosti. Uh, kao što se prenosi od Ubeidu Lah Kasama i Selama da je uh, rekao prenosi Alibne Abdulaziz od njega da je on rekao kaže Almo te bi udesne kele kaže one koji slijedi sunnet je kao one koji drži žeravicu u ruci, kaže wahval al indi afdalumin darbi min darbi safi fi sabila, kaže, kaže a on je kod mene bolji od ono ko udara sabljom na lahom put ko se bori na lahom put, onaj koji slijedi sunnet radi posledne živi po sunnetu je kao ona kaže ko se drži žeravice a kaže on je danas kaže kod mene bolji od onog koji se bori na Allahovom putu, obilježi Hatib Bagdadi i navodi Zehebi usirala Manu Bela, i mnogi drugim drugi zbirkama spomenuto, pa, o, znači spomenimo ovdje sve predaje Rivajete o, o tome da treba slijediti sunnet, o vrijednosti toga, potrebe toga, i da je to propisano, a da treba ostaviti omotarije, znači govorimo, tu one, znači, taj dio posebno zdvio ovde spominje te predaje u tom kontekstu po tom tematikom a onda prenosi od prenosi se u rivayet od Ameša od Embil, od bila uh, duha an mesruka od kaže ušao s so poblagimnes mm -hmm. uda pa on rekao ja e u nas men ali ma me şeyen feliqul bihi o ljudi kaže ona je ko zna nešto neka, neka kaže to ma men lem yamel uh, ko ne zna neka kaže Allah najbolje zna fa in min al ilmi an yaqula alima al yani dio je znanje kaže da, uh, da kaže za ono što ne zna allah allah zna najbolje allah zna qala allah taala nabihi qul ma as'alukum alayhi min ajrin reci ja ne tražim od vas nagradu voma ana min al mutakallifin nisam ja od onih koji su koji preteruju koji ciel preteruju sve koji prelaze grance u u tumačenju, poimanju određenih stvari. Pa evo onda ovdje naveo ovaj hadis od Muhammeda bin Akaba Kuredija koji, koji ima u sebi slabosti, duži je hadis da ga ne navodimo ima slabost u sebi tako da nema potrebe da ga navodimo u kontekstu ovog također sređenja suneta i ostaljenovo otarija. I s tima završavamo s ovom And, and, and, and